أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خيرٍ يعا الله وتزد فإَّ خر الّات تاتق والتقوناء للباب درمهسا د س ب کري شوو دا مونږ ویلي وو چې په دې بیان د جهاد فی سبيل الله تعالی ده او هغه کې اول د مجاهد ټریننګ داغه د پالې لصفات ذکر کل چې بنزو تعلق دا ده کې سراو او د بنزو د عمل سرا زکه چې د میدان جنگ کې ولاړی او دې jihad کوي نو د پاره د الله کوي دا نه چې د غیر الله د اواز لاندې دي لګيایي نو کلجس سولجر سپاهي هغه ټریننګ شو نو بیا د ملک د اصلاح د پاره اندرونی اصلاح د پاره سلوور قوانین ذکر کول چې فوج با الا په بارډر باندې پیتمناان جنگي کې چمل کې اندرونی حالت سمي نو دا غي سمول د پاړه قران سلور قوانین ذکر کل ملک وعلى سميږي چې په ملک کې د جزا او د سزا قانونی ظالم ته د ظلم سزا ورکړي شي د مظلوم حمایت شي نو هر څړې په دی خوشالي چی زمان ملکی امن دے سکالی دا او ما تا زمان حق ملاوی او اغیر ذکر کو کتبا علیکو ملکی ساسا فی القتل پتاسو بان دے پا قتل کې بدلہ غصت اللاجیمی دي او زمنان مونږ داگی تفصیل ٹولو کو دویم قانونی دا ملک د اصلاح دا پارا ذکر کا چی اموال مالون په پا قانونی شریع بانی تقسیم شي. زګه اندرونی فساد هغه د ځمکې جیداد او د مال دولت ناراضي چفلانی رور مخه واغشت رو او مال اترخراګه د فلانی لارې سره ورسيده او زما بنجر ورسيده د فلانی د نیر خوا کېده او زما چې کم دې د طالب خوا کېده نه نه د شریعت موافق مالونه تقسیم کړي نو کله چې ملک د شریع نظام نافذ وي نو امن وي رور ورور سره نځنګيغي عزيز بازي سره نځنګيغي محلیدار ومحلیدار سره نځنګيغي دریم قانوني ذکر کو د jihad د او د ملک د اصلاح د بارا الصوم لارتباط نفس، روزه د بارا د ټریننګ د ځان او د هغه فواید مونږ ذکر کول چيو مجاهد روزګاری نو د سره بدلوغي او د تند احساسی، نو دیبا دا نگئی چې دا روٹای تیم پورا شو زبا مرچین نروزم او جنگ بسکو ما خوراک لزم. نلو با تن دا ورازی جهاد کی خو دیبا دا ملک او د اسلام د دفاع دا پار جنگی دویم روجه کی دا احساسو شو چې مسلمان حلال مال د الله د حکم د منی دا وجینا نشو خوری نو دیبا پردی مال سو خوری. دا فلسفه او دا روجه. چ الله ته او مال ورګړې چې دا غي مالک هم دي خو الله ورته چې تاسو به ته سحر نوالی تر ماخامه پوری خوراک نګې نو ا خوراک د شافر کې راغستې ټریک کې راغست د ګاډي کې ځان سره یې ده د ګاډي ششیم توري دي خو دې دا الله دې رینا او حلال مال نخري نو, نو د دنیا ته اوه لا چې زما بندا زما د حکم د وږي چې ما په باوان کړه و حلال مال نخري نو, نو پر دې مال په دې څنګه حرام خوری. دیمک دریمه فائده در اوږې مونږ د ذکر کا چې کله یو سړی سره خپل لوګه پرایشي دند پرایشي نو سره د بل د لوګي او د تند احساس وشي نو ستاګه وندي چرم چرې لوګه اوګه او نه هر پاتې نشي اصوم ل ارتبات النفس او سلورم قانونی د ملک د اصلاح د بارا ذکر کا چې حق بل چاته ملا او نشي نهه انل ارتشاء په ملک بدره شروت مدافعات کې چ ملک رشوت نینو حقدار دو حق, حق ملايجي هرڅه وو پمیرټ باندې په قابلیت باندې وای حضرت یوسف علیه السلام چې کله د جیل نه او بی ګنايي ثابته شوه نو بادشاہ ورته وی زتا ته عہده در کوم زتا په یو منصب کوم تزانت وزارت زانت یو احدا خوخا کا نو اغوائی اجعلنی علا خضائن الارض انی حفیظن علیم ما پا مادنیاتو بانی مقرر کا چکم سی زون از مکنه پیدا کیگی انی حفیظن یو د حفاظت طریقه ما ترازی او دویم علیم بددگی بابارا کی ما سر علمشتا زو پوه هم دی کار باندې حفيظ علي د طغزيکي ابن كثير ليغي رحمت الله عليه چې هر سړي لا خپل هيسيت پدایږي چې بيانول پکار دي چې ال دي خلک پیجن نه یو عالم به ساده جامعې چولی دي د اوسه محفل ته لاړو چې ال تاسوګ د پیجن سو کول شيخه دي خو کې نسو کولې امیر کې نه نو دل پکار دي چې د خپل هيسيت ال توګه اجازه علي مدینم یحم مده الرجل ازا جهل مقانهو کله چه ناشنا زی طلاجی نسترل پکار دی چو ایچ زدی طبقے والا سړی محضرت یوسف علیہ السلام وی انی حفیث زد دید حفاظت تریکم ما ترازی او دویم علیم زما پدیسیس کی تجربہ مشتا نو تالا چه صدر زی تطاقے کے ماہرے تمارکیٹنگ کے ماہرے نتو وردوائی روزا اغسطلم کولشم خرسولم کولشم ماسی المین کا زبلاکونا خلا کو لیشم زخا کاری کریم ما گلکار کا زخا پلستری ما ما ملیس کا چه تلیس کو ما زخا کارپینٹر ما دلرگی کار کو لیشم شی ڈرنگ کو لیشم نو دلور مصیبتنو نو ببچیتو سراغلی لیبر کی و تا سراؤ جابشتان و تا غا خپل زانو خیا خپل قابلیت دا آغا خال کو تاو خایج زدو مرحیم قرآن مملدہ تعلیم را کئی نو چې کله ستا قابلیت خبره قابلیت پورې و نو رشوت اولهږي او اغستا قابلیت مسه کی ايو نه اهل سره راشي او د اهل په زباني کيني نو چې ملک رشوتني ارچاته حق ملويږي نو تاسو ورته ملک اونی خطرات نوي ملک په امني به زم نن د هج مساله شروعو کا او بگانی درس کې مونږ دا وې سمجه جهاد کې دوسې زلګي بدن او مال بدن به اوم خرج کې او تورا ډال ټوبک سورلي بمزان الله خلي د قصي حج کې دا دوی څه ځلېږي بدن بګه خرج کیږي مال بګه خرج کیږي نو د حج لپاره پرونی سبکه موږ ته دا, دا وې کچریتا احرام اوټرلو ته میقات نه روان شوی او لار کې داله مشکلات رال تل چایثار کې بانونی طور باندی یا بلدہ سے وخراغے تا پاکستان کتابا پی خور کے حرامو تر لو فلائٹ کی جیاز کی کینی حج او عمر ترازی او ناس اپا دا سعودی او د پاکستان تعلق ختم شو سفارتی پا بندی اولا گی دا جنب سوک رازی او نوک بسوک رازی نتبسکے نتالا قرآن دری طریقیوں خیلے یو تبخیرات کې صدقہ زګتاي حرام اچول او هغه د انسان د شخصیت موافق خبره وکي چمالدارې نو قربانی وګي مالدارې مونږه ورته دم وایو ته به قرباني کې او داسه بنګي چې ته په خاور کې چیرې والے وغلال کې نه حتا يبلغ الهديه محل قران شرط له غولو تر دې چې د قرباني اغه شه د قرباني زيتا بیت الله ته رسید یا به احرام غزه لکه فورن ټلیفونو کې خپل رور لا عزیز لا ترور لا مکه کې چې مون باندې خدا سه واقعیات رال ته زماده طرفنا دم اداګه او ما د ټلیفون واپسی وکړه تر هغه وخت پورته احرام نه غزه ورده شرطه چې تا خپل رور عزیز ترور دوس له ټلیفونو کې هغه تا په مکه کې ګړ ګړ پیسه او هغه الالحی او تا ته و جماسته دا و طرف نه جګم دی دم ادا کو نو ته احرام غس کی او سر بوخه خدا سیس پتا باندې کر اسبات شو چې کله سفاردی تعلقات د پاکستان او سعودي عرب جوړ شو بیا برازي لکه نبی رسول الله پشپغم کال دا حجرت باندې سره صحابو روان شو اسار کړې شو د هوديب هوديب په مقام باندې صلح وشوه چې نس کال باندې نبی رسول الله سره صحابو واپس زی روان کال الله برازي نوبي عليه السلام واپس لاړو سران صحاب او په ووم کال د هجرت باندې هغه عمره قزا کو غزا ادا کو لا دوبر راغې نسبه د قران موجود ده سیدا دوی مې کوي کچریستان مال تاسو رنيشته متبسه کې تاسو نقصان وشو فصيامو ثلاثه ايام فل حج دري رزب حج کې روجن سي وسبع ذ اذا رجاتم ورز رجب نسی کله چور د واپس راشی تلک اشرتون کامله دا لس رجب پورا دی او دا شرط لهولو چې دا هغه چا دا پاره دی چې دا, دا مکی دن کې نوی نن نن سبق کې الحج عشر معلومات به حج د میاد او د موسم چې کم وخت دا فرض ده او کله بکه هغه وخت ذکر کړي الحج و اشهر معلومات د حج ده پارا میاشتی دی مقرر نکبی میاشتی دی ده شوال نشوروشی دولو کی اختر د میاشتی نا شوال ذو القیده او ذو الحجه اوستال عجیبی جازد درکی ده شوال لسمه اشلمه بیزا لسمه بانی لارشا مکه کیسار شا شوال تیر کا ذو القیده تیر کا ذو الحجه کی حجو کرازا خوچونکی زمون ده خلق و مجبوره دی نو حج اغا طریقه تاسو دماغه ویلیوان چه پا اتم در ذو الحج باندی تا دا میکات نا لواوڑی دی, دی او احرام دیو تارلو او منات لارده نو ایام حج دیل مناسقی حج وی هغه شروع کی گی اس تا پا رنبای باندتلی بدوی متلی بدرے متلی پا سلورو نو بهترین حج ما تاسو لے بگاوی چه حج تمتو دی زمون خلکو دا پارا حج تمتو ته وی چته د میقات مه احرام وتړي د عمره نیتو کی اللهم انی اريد العمره الله زو د عمره اراده کوم ته معنا قبول کړي اولارشي تواب د بیت الله او سای د صفه مروه او کی سر اخر احرام کوس کی او بیا د حج انتظارو او کی د اتم د زوالقعدی مزل حج پاتم باندې احرام وتړي او لرشی تا مناتا آل تشبتی رکی سهر لرشی عرفات تا پا عرفات کی پا مزید نمرکی دا ماس بخین او د مازگر موز په یو بانگ او دو اکامتو سرهو کی تر ماخام نور پریواتو پورې په میدان عرفات کی انتظارو کی بغیر دا ماخام موز کې دونا تواپس تو را روان شی مزدلیفی تا چې اروخ رو رسیدی د ماخام او د ماستن ما مونس یو بان او په دوه اقامتوباندی په مصلیفه کیو کی سره د قصرنا او شپه ال د تیریږي ځان له ګډ را غونګي سهرتا لومبای عقبا غړ شیطان ولي او داغه نرستو قربانیو کی او داغه نرستو سروخره د دومبه د حج ركن ادا کو دیتا حج ویله او بیا را شي بیت الله ته طواف قدومو کی او سره ساید صفا مروو کی او شپه تبع میناتلار شي او سهار د بیا درې واړه وګړي ولې درې وا شیتانان او بل رس بیا درې واړه ولي او واپس راشي او طواف الوداع کی استاد حج فرائض او نوافل او مصلوحبات او سنن ټول ختم شو او سله حجي سب شو واپس راتلئ خو موقته حج د شوال نوالي شوال ذو القعده او ذو الحجه پدې کې حج کې ځکه قران کې أشهر معلومات میاشت معلومی دي فمن فرز فيهن الحج پچاجه فرض شو لازم شو پدی کی حج حج په صاحب استطاعت باندې دی اسلام دری ارکان داسې دي چې هغه په هر ځبانه لازم دي شهادت والله اله الا الله اول کلمه د توحید دا دویم منځ دی او دریم روزه پدی کی غریب او مالدار از لوی او وړو کې کمزور او زورور نشتا پټولو فرض دي باکی دو ارکان اسلام دی یو زکاة دے صاحب نصاب یو حج دے صاحب مبلغ منستطع الیہی سبیلا چاہ سرچ دا آغی دت لو طاقت ہوئی اوس ار سڑی لزان خپل معلوم دی یو سڑی دلته تا بزر ریالت تنخواب آنے کار کئی او د حج انہی کی خلق ویلے کا تاشل کی تیر کلو حج دے انہی کو نسنگاو کب سوار لزر ریالت وانے تسری دا صحبت یو کال پیسې ولی جمع کور خواڑی چې ذرعی اللہ تنخواہ خلی خا او خریس په ثابت کال کې دولت ذرعی اللہ او تسریح لنبولورو رضو کی په تیرہ آزار چودہ آزار بے نو که ستا آٹھ آزار لڑا شی نو کستا طاقت نوی حج با علا گید چانا پا کرز نالی ہاں کارز داسی اغسطے شی چیستا پا ما پینززر ریا دی خماس رنشتا تن د ه په بدل باندې د بلکس نا دریز ریاله والی چې لکه ما د راګ زما پوستا چې بنظر ریالهدي چې د راږې زه به تاله در کوو بې پ سو ککیږي ځکه چې مقابلشته ځکه ځکه دارستا خو کهستا ک رضدارېنی ما او ته هوا کې بلډین جوړی نه پهقررس پېصبح باې حاجونه نکیېږ په ګړه او په س باندې حاجونه ن کېږيخوامن فرضفی ح په چا چې فر شو بدي فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال في الحج علامہ ابن قیم رحمه الله بتفسیر سوره فرقان کی دیزے کی ډیر مهمه نقطه ذکر کای چې انسان کی درې قسمه خصلت خوونه دي یو د ویل کیږي خصلت قوت شهوانی دویم د دو ویل کیږي خصلت غضبی او درندوی لگیی خصلت ملکی هر انسان کې د درې وی کمز خصلت شهوانی ده نو د پسناورو کې زناور دا غي مقصد د زندگی صرف شهوت ده یو غضبی ده نو دا خصلت د شیطان ده د غصې او درم ملکی ده د فرشتو ته خصلت کله کله انسان باندې شهواني قوت غالب شي نو د زناوري بیا خپل پر دی حلال حرام دا نه پیژني نو پوشه چې بده باندې هغه قوت شهواني چې ګم دی هغه غالب ده کله کله قران په انسان باندې غضبي قوت غالب شي نو د تاسو رم خلاجه ما سره مخلاجه دیم د گریوان نه نسی هغه د گریوان نه نسی دا خو یې د چاده د شیطان او درم خوی خويده خصلت ملکی چې تعلق د عرش مالک سره دنیا سره لین لندنی نو کله چې د تعلق دارش مالک سره جوړ شي نو دا دوه خصلتونه ختم شي دلته الله واي فلا رفص اون به زان کې بشهوت ختم کیه حیل جزی زان کې با طاقت ختم کی خپل صلب عمل کی چې الله زستا رضا کول راغلم آلتا بتا تا دنیا مخلوق ہوئی نی خیستہ بوئی نی بدرنگ بوئی نی آلا بزان نه نی آدنا بزان نوئی نی خستاب فکر به آلتا کسی آغا تا عرش مالک سر بستا تعلقی او بزان کزان نا دے بدرنگ مدی دنو الحمدللہ ہوایا چا خدایا اس نام ستا باندھا دے را غلطالہ سجدہ گئی کور نتاوی کی کار خ کولی چې ستا حیت پهشونډې ل وولی دي غ زش ل کوي چې کم ابراهیمله السلام مننس کی هغه او پهدمکی چ ما زمزمم د دنیا به احتې اوپدي غ زې دیم منډ وئ کم دی کې چې زما اوور حضرې حجرې والی وه الله دا د بنده دی او زه د درهه پیدا کړی نو الحمد الله قزانان نه د دو نو نووا ماشه الله الله ستاسوشان دی ما خو زو کول او زمان هم دنیاې خولی کوریشته معروف ده الله من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چخبر زانو بي جن دو د حقیقت کې الله او بي جن دو هم له خپل ځانه د بي جن ده نو قرآن وي فل عرفا نبوي رفس يو زه کېدل چې ما د خزو سراق ولا فسوقا ان کار دنا فرمان نه ولا اجدال في الحج او نه بجنګ جګړي په حج کې نو کله چې دا دوه خوېس خاصلته ده نه ختم شو یو شهوانیم لاړو دویم غضبیم لاړو نو پاتې یو خاصلته شو او اغه ملکی دې نو کله چې هغه درګراغه متد فرشتو نن به اتر شي ځکه فرشتو ته وی چې اسجدو ل ادم تاسو سجدا وکړئ ادم علی سلام تاسو په طرف دا ادم سجدا وکړئ وله د ادم خاصلته اچات شي او فرشتو نه نو ته به کې الله وما تفعلوا من خير اج کوي تاسو د نیکی نانو یالم الله الله باغیبانې په هره او تزو ود اوزان سرتو خواه لئی فان خیر الزات التقوا بهترینه د توفو نا زان ساتل د سوال ندی په او د خل اخل کوایره کو په خلک را, را روان پیاده براتل د پاکستان، د هندستان، د او د بوتان، نه ثابت یو کال کې بحث کېدوه. شپږ میاشتې به د حج نمک را روان شو نو حج ته برور رسیدل. او بیا به حج کو واپس بدلون نه بیا شپږ میاشتې راګېدې. حج سه په ثابت کال سفر کولو نو په دې کې وسه حج اندازي وو چې کلی په کلی به سوال کولو نو لکه اوسم وایي زړه فلاني بابا مریدي ممالا اړړه اړۍ او مال ادا شي را کوي مال ادا اللہ حج دارے دا خیر تقوی زانو دا او الله وی بهترین حج داري چې د په کې دا چانه سواله اونکي خير ذات التقوا بهترینه تحفه دادا چې دا زانو ساته دا سوالنه وتقوني وګوره تاسو لما ما پرونی او بدر من درس کوي ویلی چې کل احکام الله ذکر کینور پسيبه وتق الله وی دلته وی وتقوني زمانه یری گئی یاني تاسو شیطانی عملو پرېدای اغه حیواني عملونه بري دي اغه ملګري اخ... اخلاق اپناو کي يا اولل الباب اي خواندانو د عقل چې تاسو کې عقل وینو زمانو ويري گئی ليس علیکم جناح نونشتری پتا سبانه هیڅ ګنا انت تب تغوف ظلا من ربكم چې لټوي تاسو اور اسکه حلال دا الله دا طرف نا فضل ویلګي ګرس کې حلال تا دک بود کی حدیث رازی کله چې جممات نوزی سوال کوو الله انی اللوکه من فصلې کا الله بعدت خو میکو تا تختکاره الله سې حال ال را کې بار زما چ نوزی اللهنی اس علوکه من فضلی کا الله زهخورالم ستا کورته خو اوس جدلهګورته میربانی دا الله په ما میربانه چې تا س د وکم الله مامنې میربانه چې ستا بعدت وکم او تاسو دغ درس کې ویللی وو چې د ټولو نه لوی څذا بنیاددمته د الله دا دا چې خپل سجدی ل نفرېدي د موز وخت کې دله با نه جوړه کې والله دا نه غواړی چې زما دا بندنده د له سجده وکي نومونږ له با نه جوړه شي او پهی بانې جوړه په کار ده چې الله ز اوغانګار بندیم چې د موز وخت په ما راې او ما تاله سجونهکه په ما کسه دا چې کمې دی چې مونږ دغه کمی لټونکوو. موز نقل د بنیادم آدم د پاره د ټول د مسلمان د پاره د ټول نو لوی عذاب ده چې الله دې منه کوم بنده ګرمه له سجده ونکي او سجده کیږي کی د الله په مهرباني باندې هغه چې وګواړي نو څنګه ته جمعه د نو ځینوال دعا کوي اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله دې رحمت دروازې کولا الله غونګار بند دي راغې الله در رحمت دروازه ما پلکولاو کی او شه روزي اللهم اني اسالک من فضلک الله عبادت مستاو کو اوس بهر د دنیا زندگی ته روم حلال ذکر را کی فضلا من ربکم فاذا فصلم نرافات کلج تاسو را کو شوي د عرفات نا فذكر الله نو یاد کړئ الله درا اندل مشعر الحرام په مزدلفی چ مختلفی تراله شپتیره نو دا الله ذکر او اذکار کا وا کما هداکم او یاد کئ الله څنګه چې الله تاسو ته خیلي دی ان کنتم من قبل له من اگر چې وای تاسو بخوا دینه نه پوهونه تا ول در نظرلو ثم عفیزو بیا کو شی من حیص افاز الناس د کوم زیني خلق را غزيږي واستغفر الله بخانه کو علیحدہ اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ بهنګه عمر و باندې فایذا قزید مناسککم نو کلی چې پورا غلطاسو مناسککم افعال د حج د حج ارکان پورا شو فستر الله نو یادوی الله ک ذکرکم آباکم پشان د یادولو د خپل مشرانو نو مشترکینو کدا کارو چایی بو مصدرفا کناستو نو دخپل پلار نکی کسی بے کولی لکه بخوا دی ریوی کنا دیا لکاون لخو بنی یاد خو مشراون لبا کم سی کم یادی دیو اجربوا نو آگئی که با یو قص کیسا شورو کادا تروغوا با یا با درشتیاوا یو مشر سرے با چا با دا دمخانو درخانو کسی کولی چا با دا چا کولی چا با دا چا کولی او دی کشرانو بولادا سی خواگی خیو او ن دا مشرکی نی مکو دا یو عادتو چی کلب مزدلیفی ترالل او دماؤسطن او دماؤخام اغای عبادت بیوکو نو بیا با کین اصل زمانی که دم ربا درو او دا غپلار بیا دم ربا او دا غنی که دم ربا درو نو اللہ وردوی پلار نکم میا دوی ما یاد کوي که ذکرکم آبا اکم پشان دا یاداش د پلاران استاسو او اشد دا ذکرا یا زیاد دا غین با یاداش کیم فمن الناس من يقول اذتي زنا تقسيم الدهاجي دو قسمتا تقسيم حاجی دو قسمنتا یو تو ویلکی حادی شقی او یو تو ویلکی عجی سعید یو خوش قسمت یو بد قسمت تا یو خوش قسمت عجی سیب ده چې الله حج ترا او اسکو خلقوري اور دو خلو قل ملائکات د بقوري په اوکو الله حج قبول کو نبی علیہ السلام وی حج مقبول بدله سشیده جنت د حاج مقبول بدله سشی جنت جننت د چا چې کو او الله ته ضا شو د د ګونو نهی س پاک را داسې پاک شو کما او لیدم من اممی لکه دی چې دور نن پیدا شو نه ماشو چې پیدا چې بونګار ې نه خدا نه چې ته حاجو کې نبی دټغاړه من پرې د پې آ... خواکې ناستې پلی و او فل عجیب د موسونه پرا دویوبله جی سی ای بی میټر لری کونډی اچول دی جی سی دکان کې د سير پځه درې پاوه خرڅ ای جی سی ویخ په بارونه والے په خرڅ ای جی سی ای بی ها داسې ای جی سی ای بی نه داسې ای جی سی ای بی چې قرأ قرأ ای جی سی ای بی په خوا مونږ وړونو با واجن ل الله وکيغه خبره کوله مې حج چې بچو شي نو په کیواز کیږي چې د حاجیانو حج قبول بغیر دیونه مو چې دد به سممت ل بیا چې موروو او هی وکتو ن نو لپ ته ل کې دا چې دا بغیر د یو نا هغهکس دی چې صرف دی ته راغلی ی چې ایپورټ ک راله خلک هارو نوواچی کې کرا راله در رووازیې کی او ایعلانو نو شي چې سبا په فلانې کول کولاخان نه چې سې بچ نه راځي په خیراللی ل یو میدان لکېدللی دی ومن هم یوری د دنیا دنیاختتن دننی او نه میلا په د خپله کې په دې ټول زندګۍ کې یو سره لیدلې دې چې د الله په اړه هڅ کړې زه هم الله دې و بخي زرتاج دی بلار ته جنیتو ستاني کړې دوه سرتای سر دی بلار زه د عمر دې زه اتله دا دا یواز د خننې او مغمړې الله پاک دې دا شهادت قبول کړه قبول کی په دې نړی باندې په اذر روانو ما اجي د رو چې پل چی وي او یو زور شلی دلې غنیبی سره دی سر کو دا چې به وګه چولی را روان دی ها چې بس کم ولینو ما سره او میلاو شو تبوس بیا کو د کوره ما بابا چرته ځ بچ د خبره خو می چا لکر نه ده خو تالاره کې و او ته د ډیرر ن سړی نو به تووا زه اج زمم تزم، کو خبرو خبر د حاجت لو د کې را روانو نیرر غړ راوتو او هلته نشک کې را و ته او ددلته نه اج کم ته او ددلته او چې بیا د حاج رادونونو دک سره راغلو کور ک چال پته نووه چېګا به د حاج نه راځي او اکشلیدللی ب کو سره او بیا را روانو کور دې ځان سر سره وړی او سنا او چې نا تکیلی کې سلوورې مخکې ټېلیفونو کې چې ګورې سډه لال کوی. جو سوک دا نو وای جفلانی کو مبردو پیسو کړه دي افلاني لمو وای او ډنګلي لمو وای وامن هم يرید الدنيا دنیا غواړي نو بدهکه دنیا کې چې زمانوم سره اجي سې بولي کله شي الله يفمن الناس باسي دا اجيانو نا من اغ سوک دي یقولوا وای ربنا اتنا في الدنيا الله دنیا کې مونږ بدل را کی آدین اف دنیا الله دنیا کې فایدا را کی ومالو فی الاخرت من خلاق او باخرت کې مدد برخانی دنیا غوښتا اجزیب شو ومنہم او بعض دا اجیانو نام من اغ سوک دی یقولو جوای ربنا اور زمون غربا آتنا فالدنيا حسنا الله دنیا کې توفيق دنه کړي راغي او فيل اخرته حسنا الله آخرت کې بدله دنه کړي راغي وکنا عذاب النار الله موږ د اور نو وساتي الله موږ د اور نو وساتې د بهتري ناجي ده بیا ګوري الحج وشرو معلومات دبار د حج د میاشت دی معلومات فمن فرض فيهن الحج بجاج فرسو بده غرزو کې حج فلا رفص ننب یوزي کې دل زنان او سرا یعنی اگر قوت شهواني وبختم کې ولا فسقا او نكارنا فرماني ولا جدال او نجغلا ادا شيطان عملو ام في الحج بهج وما تفعلوا من خير نوغجي كو اي تاسودني يعلمه الله والله لقدا وتزود او قار دني كاي كو اي زان ساتي وتزودوا تحفوا على اذا سر فإن خير ذات التقوى بهتر ردوفون التقوى زان ساتل دغنا ندي وتقوني او گئی زمان یا اولی للباب اوندارو د اقللی سال کوم جونا هم نشتهې په تاسوکونه انطبب دغو فضله مرب کوم چې ل ټوی تاسوس کې حال ال دا الله د طرفنا فضاه فستوم نوکه چې تا سره کوشی د عرفاد نه فخورور الله یادکې الله انندمه شرل الحرام په ننس د مز د اوکوروو یاد کې د اللهلهرقمه هدا کوم سن چې تاسوله خود نه کړی دا اې مطلب دا د ځان نه پهطری کې نه جوړی ان کو من قبلی اگر چې تاسو بخواد د دی نهله من نه ظاللی نه دنا پهونه سما فیزو منه سوفازن الناس بیا را کوشي د هغه طرف خلک را کوزییږي وس د الله بخنا غړی الله نه بشک الله د پخون کې امروبان۔ فضا قغې تم مناساسکه کوم کله چې پورقلل تاسو افال داج الله یاد کې الله له ق ذکرې کوم با کوم پهشان د یا د وو د پلاان ستاسو او عاش د ذیکه یا زیاد داغېنا یادو کې بعضې د خلکوونه من اغ دی کوو چې و ربنای الله دا کې مله دنیا کې مال ډیر وماللوفلخرتې من خلق دے بے طلال اللہ شنوالتو یا اللہ پاک افلانے پٹھے را لرا کی افلانے گاڑے را لرا کی اللہ امالو فین من خلاق اخرت کی بے سیسنی دنیا مغوارا خدا خفل سادر لاندی او بعضی بازی دینا غسوک دی چوئی رب بنا تنا فی دنیا یا اللہ را کی مونگ دنیا کې توفیق دنے کئی او با کې کی بدل دنے کئی وکی نا عذاب النار اللہ اوسا تی مونږ دا عذاب دا اورنا واخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمياء والمساء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا لا تزي كله بنا بعد إزهادتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب رب يخفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقوم يوم يقوم الحساب ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عزابا مع رسله.